Він працював над дипломом, щоразу спускався в час, коли закінчувалися лекції, виловлював її з натовпу, проводжав поглядом. Інколи йшов слідом аж до червоного корпусу і повертався до бібліотеки. Щось мовби стримувало його перейти межу відчуження і запросити дівчину в кіно чи погуляти ввечері в місті. Нервовим кроком міряв алею і зиркав на похилену скульптурну постать Шевченка навіть пам'ятник пророка володіє якоюсь містичною силою. Сюди у травневі дні стікаються ті, кого імперія не встигла приспати. Тут завжди кликочуть пристрасті. Тут за кожним твоїм кроком, словом і жестом стежать недремні євнухи велетенського гарему. Він теж тут не раз стояв. Вперше то було на першому курсі, коли він прийшов до пам'ятника і поклав квіти. Вражено дивився на збуджених людей, що оточили пам'ятник і голосно розмовляли. Він повернув на алею, але чотири пари рук міцно схопили його і потягли до міліцейської машини. «За що?» – наївно запитав хлопець. – «Що я таке зробив? Я лише квіти до пам'ятника Тарасові поклав». «А от узнаєш, за що? Більше не захочеш носить туди цвіточки». Його заштовхали в машину, де вже було кілька молодиків. Розлютовані міліціонери били їх по дорозі до відділення, були у відділенні, супіли і все повторяли. Запомнишь это націоналістическое зборіще на всю свою жизнь? Більше не пійдеш!» Тоді вперше збагнув, що належить до трагічної нації, і живе на землі, де волю давно поховано під тією ж надгробною плитою, що й мову та національну гідність. Мало не поплатився тоді університетом. Старшокурсників тоді виключили, його лише суворо попередили, враховуючи те, що він зважився на таке зухвальство лише тому, що був першокурсником. Але він ходив і опісля, ходив щороку в травневі дні. Сценарій був один. Міліціонери виловлювали найсміливіших, виступаючих, кидали в машини і везли у відділення, де проводили виховану роботу, ламаючи ребра і черепи. Василь незмигно дивився на могутню постать і сказав подумки. «Щось у тобі, Тарасе...» Є таке, що наводить жах на всю репресивну систему, на всіх катів і україножерів – царів, жандармів, генсеків, секретарів, кедебістів. Ти як сонячний промінь розсікаєш темряву і засліплюєш усіх недремних сторожів української ночі. Як ненавиділи і боялися вони тебе століт тому, так і нині бояться». Щось є у тобі месіанське. Співали шпаки радісними голосами, закликаючи провись. Василь побачив ще здаля тонку марійну постать і відчув, як ті пташки влетіли в його серце і зачали там співати голосно і радісно. Він пішов на назустріч, не ховаючи своєї схвильованості і завороженого погляду. Дві сполохані птахи злетіли з Маріїних очей і влетіли у його синюшчі. Щоночі, засинаючи, він пригадував саме ось цей спалах, ці сяливі, блискучі, неначе покриті тонкою позолотою очі, і дивився на них до схочу, до якогось запаморочення. «Доброго дня!» – привітався Василь. «Вітаю тебе з провесним!» А я тебе з першими шпаками, в тон йому відповіла Марія. Чекаєш Валентина? Угу. Ідемо до Вікторії. Вона підготувала серію робіт до шевченківських днів і обіцяла показати нам першим. Як там, Валентин? Знайшов роботу? Їстив на заробітки на північ. Трохи заробив і навіть наняв собі однокімнатну квартиру. Пішли з нами. Василь знову побачив ті дві золоті птахи, що спорхнули, влетіли в нього і замахали крильми. Чув гупання власного серця. Ставалося, і Марія почує його. Валентин виринув із бічної алеї. йшов тихий якийсь непомітний. Навіть новий одяг не змінив виразу смиренності на його обличчі. Він привітався, простягнув невелику білу руку з тонкими, аж мов би, прозорими пальцями. Василь стиснув її, а Марія затримала погляд на тих тонких пальцях, акуратних нігтях і подумала, що ці руки не схожі на руки людини, що валяла на півночі ліс. Але та думка миттєво розстала у пахучому, настояному мокрою корою повітрі. «Я тут дещо купив, і ми пообідаємо у Вікторії. Поп'ємо чаю, погоманимо», – сказав Василь. Вони повернули в вузьку вуличку. Валентин мовчки йшов слідом. У знайомому подвір'ї витерли черевики обкупу снігу, і Василь натис чорний гудзик дзвінка – Ніхто не озвався. Він повертів ручку дверей, і вони легко відчинилися. «Вікторія, де і чого це в тебе відчинено?» Василь заглянув всередину, а тоді позаткував з наполохано дивився на Марію, переводив погляд на Валентина, мацав очима облуплені стіни старих будинків. «О, Господи!» – видихнув розпачливо. А далі все нагадувало йому кадри моторошного фільму, в якому бачив і себе, і Валентина, і Марію. І все пливло, але кадр стояв один. Ось він розгублений, ось Марії не обличчя, на якому світилися карі на жахані очі, ось невиразне, немов закам'яніле Валентинове. Бачив безлату майстерні, розкидані речі, розбиті й потрощені картини, розлиті фарби. Поламаний на дрібні куски частокіл, неначе саме на ньому згонили усю злість і ненависть. На колоді лежало голе, посиніле тіло Вікторії, спотворене в ранах. Мутні очі дивилися в стелю. Василів погляд перечепився за пляшки з-під вина, шампанського, що акуратно стояли рядами на столі. Марія підійшла, прикрила долонею холодні віки, стягла із дивана старе виленіле покривало і накрила тіло. Вони йшли за похоронною процесією. Васелеві здалося на мить, що Валентин за ці дні постарів, а Марія подорослішала. Сятненко відчував якусь спустошеність і шалену втому, що межувала з розпачем. Їх викликали і допитували з грубими натяками, образами, допитували разом, допитували поодинці. У цій державі, вкотре збагнув Василь, правду давно розіп'ято на хресті, і вона давно сконала. «Ви не там шукаєте злочинця», – сказав слідчому. «Але там вам не дозволять шукати». Ця фраза викликала цілу волю. «Не переконуйте нас і не натякайте, що це нібито політичне вбивство». Убив її один із любовників. Вона була п'яна, і це підтвердила експертиза. Вони пили і за щось посперечалися. Там було кілька пляшок спід спиртного. Так той, як ви кажете, любовник заревнував, що потрощив усі її картини, а з тих, що вона готувала до Шевченківських днів, не залишив і сліду. Трохи дивні ревнощі. До того ж у Вікторії не було і немає коханців. По-друге, вона не п'є, навіть вина. Лише чай і каву. Ви так детально знаєте тонкощі її життя і її смаки. Це підозріло. Не треба цих грубих натяків. Вам не вдасться звинуватити нас у цьому злочині. Ми її друзі, а не вороги. Василь прокрутив той неприємний діалог, відігнав його від себе. Грубі натяки і цинізм – Ранили його душу. Озирнувся на похоронну процесію. Людське море клекотіло і схвильованого манілу. Василь перевів погляд на труну, у якій пливла у свою останню земну дорогу Вікторія. Її чиста, прозора душа була десь поруч, і він це відчував. Відчував її високе витання, її наближення, навіть доторки. Ставало важко дихати і роздирав груди розпач. Сліпило сонце. Виціловувало холодне лице, неначе просило прощення, що не зуміло зупинити темряву, яка таки вполювала її плоть. Слова виступаючих падали тяжким камінням і боляче били по серцю. Василь не пізнав власного голосу. Він рвався з грудей клекотливо і гнівно, і теж бив, як важкі штормові хвилі, кам'янистий берег. Ця земля і це небо знають руку вбивці. Він її не відводить от горла України століттями, косить нас як траву. Але нехай знає той ненависний косар, що викошені трави лише густішають і множаться. Вбито Закатовано дуже талановиту художницю, прекрасну людину, справжню українку лише за те, що не була серед приспаної, збайдужілої до самої себе маси і любила свою землю. Вона так багато могла б зробити для рідної культури. Нехай цих злочинців не приймає ні земля, ні небо. Нехай ця смерть буде ще одним кроком до щасливої долі України. Валентин стояв поруч, його обличчя було розгубленим і сумним. «Донечко, за що? За що вони тебе вбили?» – сплеснув жіночий зойк. «Ти ж не зобидила й комахи!» Сива жінка впала коло домовини. Хтось зводив її, давав ліки. Із центру вони поїхали до батьків Вікторії справляти поминки. Василь мовчки спостерігав за молодими людьми, що виходили і заходили у простору квартиру вікнами на Софію. Вони товпилися коло під'їзду, то була переважно творча інтелігенція. Уявляю, скільки тут стукачів, шепнув Василь Валентино на вухо. Той мовчки схитнув головою. Кілька бороданів оточили Валентина. «Да, конечно, она разговаривала последнее время только на украинском языке. Это, конечно, не престижно, но это не такой уж большой грех». Василь зупинив на невисокому молодикові з рудою аж вогнистою бородою очі і відчув, що його знудило. Говорят, что она что-то там больно националистическое ко дню рождения Шевченко готовила. Худорлявый чернявый человечек, стышев голос до шепоту. «Реализм, братцы! Советский реализм ценится, а не какие-то там пережитки в искусстве». «Це Шевченко пережитки?» «Пережитки вашей души?» «Грех небольшой!» що вона розмовляла рідною мовою, а якою ж розмовляють художники Москви, Рязані, їхні вантажники, колгосники. Василь повернувся на ті слова і побачив гнівне, вродливе обличчя молодика. У нього була галицька вимова. Василь стрипенувся і прикипів поглядом до того гарного, мужнього лиця. Бородані перезернулися і скептично усміхнулися. Валентин спішно попрощався з ними і пішов з Василем та Марією широкими східцями вниз. «Це наші з Вікторією однокурсники», – пояснив спішно. І той гуцул поцікавився Василь. Він, здається, на п'ятому курсі. Я кілька разів бачив його у Вікторії, вони дружили. Здається, його звати Богданом. Вийшли в трьох у місто. В повітрі було щось надто весняне. Природа робила своє чергове коло, не дослухаючись до людських злочинів і грехів, людських страждань і мук. Василь подивився у синє стемнєве небо, на його тлі світилися по золотої бані Софії. Скільки над ним, над цій землі, творилося зла? Подумав Василь і важко зітхнув. Каїнове сім'я, сказав ледь чутно, нехай тебе скарає Бог, злетіло з його вуст.